Ez ere ginen, ni gurekin. Gure palita, hemen osone amo. Baba zengareguno suoa nekea bino. Kultur Alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura talonetara. Gaur Endaiako abadia eremura begira jarriko gara, Euskal Idaz Legonaldiaren zeigarren edizioaren karietara, Unai oi gaztea bertan baitugu izan ere badu dagoeneko sei urte Euskal Kuntur erakundea Euskal Didazlen elkartea eta Euskal Itxasbazterreko ingurumen aldeko ekimen zentro iraunkorra elkarlanean asizirela idazle egonaldiak antolatzeko endaiako nekatoenean aldiro, idazteko modu bat estilo bat, pertsona ezberdin bat hautatuz egonaldi bat probosatzen diote idazle bati baliuntan Unai jartzen idazle gazte hautatua izan da, eta bera aukeran digunaz. Aber, nik beti hanik idatzi izan dutez, baina idatzi izan ditut narrazio laburrak eta bueno, orkestu izan ditut e, beste lehiaketetara, eta bar, baina, claro ja heli berri batek e, nahi zau ba, laburra izango den, baina hala ere eskatzen du ba, denbora ondiagoa, dedikazio ondiagoa, eta, klaro, aurlako behar, behar nuen akuiu moduko batez. Ba, mila behatzunda goita masei, mila behatzunda berroita laugurteno artean gertatzen den, gazten dako elaberri historiko baten proiektua dueladik digeskut honen inguruko argiru de geixago bilduko ditugu gaur. Aitorra raskin, lankidarekin miltzatu baita. Baungetorri eguz! Beraz, e, abadiko Abadeko eremuan, momentu honetan ba artisten egonaldia eh burutzen ari den, ba, lagun batekin mintzatoko gara, Unai Oihartzun Kaixo, Kaixo ja, arte jaten. Bueno, hor eitasleen ego, egonaldia e, jadanik, ya danik uste gutxi gora bera bi aste eramatzazula bertan. Bai, herdia. Bai, Agoneko fisko bat entzulei eh, gogoratzeko, eh, esango dago zok eh, bueno, pa, mm, lan bat aurkeztu zenuela, eh, historikoari buruzko, eh, bueno, horretan no, oinar ritua zen, hensuen ere, be vida soaskualdean, aliku zo fisko bat labur bildu. Bai, e, bueno, kontua baliatuta, eh, neurri batean, ba bueno, hemen antxeetan eta ere areginela gaia lantzen, Hora imen historikoa eta ba, epe hori ez, e, gerraz Espainiako garratzi bilaren eta bigarren mundu garraren artekoa, oietan mazai urte horiek e, eskualde honetan, ba bueno, nik e, bideratu nahi izan nuen, edo bueno, beste ahar bat eraman e, epe horretan ba, leberri bat kokatzeko, ez, eta ba bueno, e, lortzen genuen informazio guzti hori eta baliatuta, eta baina, bueno, fikziozko zerbait egiteko e, ba, bueno, literatur lan bat, baina epe horretan e, ba, bueno, murgildua. Orduan niko orkeztunen proiektu hau e, ba, idazle egonaldi honetarako hau da ba, Euskal Litxas Basterra erakundeak, Euskal Kultura erakundeak eta Euskal Idazlen e, elkarteak ba, entoratzen duten sari bat. E, esan dezagun, zuke proiektu orkeztun duzu eta bueno, proiektuen artean autatzen dute onena eta or, e, idazle horrek ba, irroazten du hilabete e, bateko egonaldia, abadia ere moen, ekatunean, ba, proiektu hori aurrera eramateko, orduan ba, bueno, proiektu hori orkestu nuen, eta eman ziaten saria, egon aldia. Bueno, hori da, orain arte bueno, gutxu gora bera nola zizene guzti hau, baina nahi dugun bezala jabi haste dara matzazu bertan zango dugu, bueno, gure intzule gehiinak ezagutzen dute nekatu henea, eh, esagutzen ez duen harentzate izango dugu, bateko ere kokatua katua daguela, egu, bueno, leku nahiko eh, bueno, baszer batean edo nahiko sartu da zela bonazakite bueno, egin Ezakite akite baitare lequa proposa den e, egokia da baitare zure lana aurrera mateko. Bai, oso he da, ba, ba, bueno, eh, aparte de egia bai, bai da eh erriti komo andaja tekniko eh, eh, bai. Eta hor duan, ba, bueno, aukera ematen du ba, beste mundu paralelo baten bezala gongo bastiña bezala. Mm -hmm. Egia bueno, handik pasatzen dela jendea, ba, jarduera batzutan goizetan, baina bueno, ja arratsaletik aurrera ba, bakarrik nago egunero. Eta nahi duz, horreko ba, hagi aukera ematen du gehiago murgiltzeko eta gehiago sakontzeko egiten, egiten ariztaren lanean. Gero ba, nahi duzunean HN hartu, Buelta bat eman, ba, ez da berdina e, irundik egitea Buelta hori, edo han bertan ez, han ere moan, bidetan zehar, eta, bueno, itxas hor bertan ondoan duzula, eta, bueno, goza berezia eta, eta bitxia da, bai. Osondo, e, bihazte guetan, bueno, alde gozu pixka bat azaldu zer den eginduzuna? Ba, nik bariatuna izan benaukera hau, ba, bueno, haber, nik betean ikideatzi izan dutez, baina idatzi izan ditut narrazio laburrak eta burra bueno, que izan ditut e, beste besteleia eta bar baina claro ya ja, el Iberribatek eh ba, laburra izango den baina hala ere eskatzen du ba denbora hondia bat, dedikazio hondia eta claro ba orlako, behar nuen akullu moduko batez. Eta honeko ba orla funtzionatzen zaken orla planteatu noenik batetik aurreko hilabetetan, e, lan egiteko eleberri horretan jakin da hilabete hori izango nuela, eta horregatuta bueno, ere eramateko, eta gero hilabete hau baia, e, bukatzeko, azken urratsak emateko, eta dena zorrozteko eta afintzeko. Ordoen, e, bai, azkeneko bihaztea gotan egindu dana, izan da, e, alde batetik lehenengo bertsioa bukatu, izan dezaket, bueno, bukatu eta udala bera, Eta gero hemendik aurrera, balan ba hori pixkanek afindu, horraztu, behin eta berriro girekurri, berridatzi esaldi ezaldi, zesaldi, ba, bueno, ja txukuntzeko, bora gutzeko. Uh -huh. izan dira, bueno, zuretzako aurketu dituzun ez dakite, zailteuzun handianak lan aurrera egitera Ba, asko, asko dira, eta bat errezia lan, lan handia da, E, hori, ba bueno, suposatzuenen, baina konturatu naiz baita ere, eh? naizta ba gustura hartu dudan, eta eta gustatzen zaia nidaztea, ba bai, eskatzen du ba bat egunero, ideia egunero idazterena eta beti ez duzu gogo berdina, beti zaude mensajesdeinspiracion.berean edo eta askotan pasatzen duzu orduak orde aurrean, pff, ia egin gabe, eta irakurtzen eta berriazten, eta horrela. Eta bai hori da zaitasunetako bat, eta bueno, gero bai jaidazketari dagokionez edo, ba, hombre, zaitasun moina gaiago da, ez duzula nahikoak konfiantzarik edo, edo, edo irutzen zaizula, ba, Ezakit bentsatzen duzu ba, nora hau, ez? E, benetan badu honek zentzurik, badu ezakit norbait interesatuko zaio, eta horrelako bon, zalantzak eta horrela basko ba atapalatzen duzu bidean, baina bueno, pozik nago behingogatik lortu dudalako nire ustez hasiera ba, eta bukara eta bueno, e, garapen bat duen e, historio luze esamar bat, ez narrazioa mm. labor Eze publiko horako zuzenduta egongo da, edo dago? Ba, bueno, nek planteatu nuen e, gazten interesekoa izan ziteke lakoan, e, baina, bueno, egia da publiko zabalago bat iere interesakiokela. Gainera, publiko gaztearena, ba, bueno, errezela esatea, baina gero benetan idaztea modu horretan, ba, bueno, ez da, bat ere errexanik, bai nahiko nuke e, ba, bueno, jendei gazteari edo bintzat norbaiti bali bizatea, ba, bueno, hemen gertatu diren hainbat bat, gertakari nahi bat errealitate ezagutzeko, ba, ba, leberri hori baliatuta, ez? Baina, bueno, bai, eta alde horretatik egia da, ez dela, dela bat ere luzea, eta izkuntza ba nahiko gardena, nahiko argia dela, eta lehortatik bai izan daitekela egukia gazte entzat baina bonon, uste dut ere beste da interesakoa izan daitekela Oso batoki berezian bizi gara ez da e, historia hori tamasei, berrogeita bi da berrogeita bi urte tarte horretan baitare kokatzen da momentu batzuetan e, bai hendaia irun, ondarribia, eskualde hau benetan Ba, ez dakit, bere berezitasunak badu ez da. Hmm. Bai, eta behira esango izut nik askotan ere izate ditu nire zalantzak eta jende bateke esaten dit ez, Jo, beti zabiltza hor, e, ba, gure eskualdo honetan ez eta ez hortik ateratzen ez lanean, kasitaritza munduan, eta ez literaturan ere zerbait iatzio hor duenean, ba, hemen dut. Baina, irubiten zait, bai ez, baduela, baduela interes hori, ez dela, ez dela leku arrunt bat, eta, eta baduela interesatak, kasu honetan ere bai. E, soik aipatuta, ba hemen agertzen diren, eleberri agertzen diren gertakari historikoak, benetakoak, ja ikaragarria da. E, Asi eta, bueno, bi gerra harrapatzen dituzte... E, bueno, bigarra gertatzen dira, e, batez ere Espainiako garrasibila zuzenean, baina bueno, nazion okupazioa ere badago bigarren mundu gerran, eta gertatzen dira, ez ba, desango bizut, e, ezagunena adibidez, ba, Frankoren eta Hildern arteko elkarrezketa endaiako tren geltokian. E, gero nazio harteko zubien gertatzen da, ba, gestapoko entregatzen diola Luis Compainz, Kataluniako e, e, presidentea, e, e, bueno, e, polizia frankistari, E, bueno, Gertatzen dira, apagartzen dira baita ere kometzare, adibidez, lingurtean lan genuena antxeetan, edo bueno, beste hainbat, gertakari benetakoak irela eta hemen gertatu direnak. Eta zoekik orti kasita, ba, ba, bueno, e, interesa ondia du, gero aria da, ba, bueno, eleberri ez dela oieka aitpatzeko aitzaki zoia, ba, bueno, badu beste historia bat, beste fikziazko argumentu bat, Baina, baina, bai, uste dut ba uzoleku a propósito de la horretarako. Osonge, bueno, horren de oso e, beste biasteu ustez, eh, e, lana bukatzeko, se cómodo, batia no bestian, está. Bai, beste biasteu esan dizuena, ya eh bukatutzate mateko, ni uste dut eh andekarako naizela, bai, bueno, ya, e, esan ez ba, lana bukatuta da eta ta pres da gola, ba ba bueno, bieltzeko ezakiten zego duan, ola eingo duan argitar eta edo mm -hmm. bueno, bai, ideia argitaratzea eta horretan saiatuko naiz eta horretarako baliako, baliatuko ditut bi estaoek, baina ateratzeko nere azken bertsioarekin meintsat. Mhm. Mm Osongi, hasta que servait que gaitzeko dugun, zerbait eh neredo uzpi marratu. Ba bueno, eske re que man eh ez eh antolatzaiei, sari e, antolatzaiei, ba, ba benetan izan delako hori, aukera handi bat ja putu serie bat egiteko, ba, eh eleberri batekin edo ba, bueno, saiatzen hau e, aurrera eramaten, ez? Eh izango ez baliz, ba, bueno, ba, egunerokoan murgiltuta gaude lanean eta beste kontuetan eta oso zaila ba denbora hori hartzea. Eta hori esker, ba bueno, alegina eta ikusiko dugu zaiten ez denen hemendik, baina bueno, ni eta eskortuta hau. Baus hongi honai, ikusti horrekin galditzen gara esker mila, eh? gurean izatagatik, mi esker. Naizu egin. Oren arte galdetu ez izanak Ain ez jakin zuzentzia guana erestea auho atzen barca so we ekidazu Erbesteak nizaro lotu gaitu Nik isi mekaitza Aldudeko helizan uriaren ogoita beratzean aratzeko zortziterditan eta uriaren ogoita amarrean aratzaldeko lauetan. Aldudarrak elkarteak antolaturik du alde duko e hobi kantatuz. Obe txartelak egreserbatzea, haintzinetik erosiz, amabi eurotan, egunean berean, amalau euro, txartelen txaltokiak. Aldude maite garatea txaltegian, garazin peio oztatuan, baigo jin oronaz saltegian eta elkar dendan bai honan. Zuen beha gaude, memento gozo baten iragaiteko alduden, ujiaren ogoita bederatzi eta ogoita amagean. Eta... KULTUR ALEA Dirua falta denian Batzuka berazten Badiska berri batekin segituko dugu orain Gaur haurkeztuko baitu txuma murugarrenek bere azken lana Bealdeko kantuak diskoa plazaratu eta segi urtetara Zazkigarren bilduma plazaratu berri baitu txuma murugarrene bilduma plazaratu berri baitu txuma murugarrene Zerbait ari da gertatzen hor, izen burupean duen lanaren bueltan, jakizue, bihar argibide gehiago bilduko ditugula, txuma murugarrenekin ere izanen baikara. Bau seduzue plazaratu duen diskauntako aurreapen zingetan. Jakina, zenek dakite hori, ez da material horrekin kantu bateikia, Baina nahuzia beste batzan Arbolen oztoak errepidera erortzen ziren Bitartian hauzia beste batzan Azken arbilan kitzatzen nahi zireni hau zial ez te batza ah, ah, ah, ah. txakur bez desagertu dezagertu dira kaletatik eta garbitu dikusten partarratxeko nakina bihotzak, pero Tarima moskorturik kalean Barrena galdu taibili ginenekun guak Nintzen konturatu dirua falta denian Zoriona ez dala perfektua Zorionik egoteko tan Hasmo onak dikiu Tezku artian Ta itxaropen ez gukada bat Galgaro da kaleco si riquitu eta eta idortu zaigu lurra promesa lucia sin algo estarían yo ateco pordua da un esqueron por agiarte con tura tu ause da entzule gaurkoak emanduen guztia nire aldetik besterik ez biarte izan ongia jo Ta buru hautzea nusita gosatu zoe airea mazudara osotasun ara enbia a tortu ditu ariek nosa kustizabut ta, ta uruak kustu kustuta nosa kustira